Să ne ridicăm pentru a citi trei versete din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, versetele 19 până la 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea,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 nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. A vorbi despre păcat nu este ușor. Mi-a fost greu chiar și să citesc această listă lungă de păcate, de fapte ale firii pământești. Până acum, în ultimile Două luni au fost studiate aici și detaliate mai multe păcate. Mânia, ura, fațărnicia, minciuna, furtul, uh, mândria, depresia, mai multe. N-am făcut ceea ce scrie în Biblie că se face, că vinul mai bun e lăsat la urmă. Noi am lăsat, convenind cu fratele pastor, vinul mai amar la urmă. Nu știu pentru câte săptămâni, dar astăzi începem o categorie de păcate, păcatele trupești sau păcatele trubului o zonă extrem de sensibilă și o să vă spun și de ce. Simt o apăsare, simt și mult oboseală, pentru că înainte de ora 5 m-am sculat din așternut, am predat patru ore la institut și studenții mei sunt obosiți, cum să nu fiu eu care am vorbit patru ore astăzi, dar încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să intrăm în subiectul acest atât de sensibil. Astăzi nu voi detalia niciunul dintre aceste păcate, voi vorbi la modul general, deschid doar o ușă pentru cei care vor prezenta în săptămânile următoare anumite păcate. Dar astăzi ne vom convinge cât de grele sunt aceste păcate, și n-aș spune că sunt mai uh, periculoase pentru mântuirea noastră decât altele. Însă există un grad de periculozitate care ține nu de natura lor, ci de slăbiciunea trupului uman. Și încep, făcând următoarea afirmație. Dintre componentele trupului pământesc, e, pardon, ale omului, trupul pământesc este cea mai vulnerabilă parte a ființei umane. Suntem constituiți din duh, suflet și trup. Partea materială din noi, trupul, este cea mai vulnerabilă, parte cea mai supusă atacurilor celui rău. De aceea, satana exploatează această slăbiciune a noastră și cele mai multe ispite vin în acest domeniu, în partea trupească a ființei noastre. Cele mai mari ispite le avem în domeniul acesta. Eu cred că acestea sunt păcatele despre care ni se spune în Scriptură, în Evrei, că păcatul ne înfășoară așa de lesne. Cred că în primul rând referire se face la această categorie de păcate, pentru că pe nesimțite, încetul cu încetul, așa cum un un uh, paianjen prinde în uh, pânza lui uh, o insectă așa, Încetul cu încetul suntem înfășurați fără să ne dăm seama. Aici este gradul de periculozitate, vulnerabilitatea noastră, vulnerabilitatea trupului uman. Cineva a spus, cei mai mulți oameni vor merge în iad pentru păcatele trupului, nu pentru alte păcate. Și este posibil, și eu cred lucrul acesta. Cei mai mulți oameni merg în iad pentru păcatele acestea ale trupului. Pentru că nu toți sunt criminali, nu toți sunt plini de ură, dar în trup foarte mulți păcătuiesc, creștini și necreștini. O să prezint câteva sintagme biblice prin care aceste păcate sunt definite. Sunt două cuvinte. Patimă și poftă, prin care le găsim definite aceste păcate. Sunt numite, evident, și pe nume, așa cum am văzut chiar în această listă. Primele trei dintre ele, patru, prea preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, țin de păcate ale trupului și vom identifica și altele din această listă dar prima dată să vedem cum eufemistic ele sunt prezentate în Scriptură prin cele două uh, cuvinte. Avem expresii cum ar fi pofta inimii, pofta trupului, pofta firii pământești, pofta tinereții, Pofte lumești, pofta ochilor, pofta păcătoasă. Acestea sunt expresii care se referă toate la păcatele trupului. Și mai avem o altă expresie, patim scârboase, folosită de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, 26, când se referă la anumite perversiuni sexuale, patim scârboase. Și acum să ne referim direct la aceste păcate, să le identificăm, care sunt păcatele trupului, s-ar putea să nu le menționez pe toate, dar am căutat și din Scriptură și din ce am putut eu să uh, îmi amintesc, să definesc cât mai multe dintre ele. Bețiile sunt amintite în Scriptură. Nu voi da prea multe pasaje pentru că sunt uh, uh, prea multe și nu vom avea timp ca să... Uh, mergem la fiecare pasaj să citim toate textele. Rămâne ca dacă vor fi detaliate pe parcurs, să se indice și pasajele. Ce înseamnă beție? Care este păcatul acesta al beției? Este consumul în exces de alcool, care duce la starea de beție sau de ebrietate, când omul își pierde mințile. Unii o fac ca să încerce doar să vadă cum e starea aceea euforică. Alții se îmbată ca să își îngroape acolo necazurile, duc o viață mizerabilă și să știți că păcatul acesta este asociat cu sărăcia. Este o ironie în această situație. Omul sărac, care ar trebui puținul acela care îl aduce acasă, își cheltuiește puținul acela pe băutură ca să-și îngroape acolo toate necazurile și oboseala și munca grea din mină. Și... Deci cei supuși la munci grele și uh, necalificate și omul uh, sărac lipsit, omul cu probleme recurge la acest păcat. Fumatul. L-am putea include în lista noastră de aici, în lista faptelor Fierii pământești și alte lucruri asemănătoare cu acestea. După ce sunt uh, prezentate toate pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Fumatul este unul din aceste păcate. Dependența de nicotină e păcat pentru că vată trupul care nu este al nostru și care este al lui Dumnezeu și care ne este dat nouă pentru a-l îngriji. Avem o teologie slabă a trupului. A, creștinii, de regulă, sunt anumite confesiuni care pun accent pe trup pe sănătatea trupului, noi însă avem de regulă o teologie slabă, încât nu punem preț. Probabil influențați de biserica majoritară din această țară, unde se promovează ideile ascetice, și noi am împrumutat aceasta și nu punem atât de mult preț pe trupul acesta. Și când folosesc acest verba pune preț, nu mă refer la a îngriji excesiv, dar mă refer la faptul de a nu-l neglija, în așa fel încât să nu mai putem a, sluji în mod eficient cauzei împărăției. Adică mă refer la a-i da trupului ceea ce îi trebuie, o digna necesară și hrana necesară fără a face excese, pentru că o să ajungem și la excesele împotriva trupului, sunt păcate. O să ajungem și la păcatul acela, numit îmbuibare. Deci fumatul vatămă trupul nostru și creează dependență, adică devenim pătimași, deci este păcat. Dependența de droguri intră în aceeași categorie. Și acum îmbuibările și chefurile. Acest păcat se referă la excesul de hrană, la lipsa de cumpătare în, la mâncare. În Roman, capitolul 13, cu versetul 13, este semnalat acest păcat. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. La păcate, împotriva truf, trupului, includem și păcatele de natură sexuală, pofta ochilor. Așa este numită în Scriptură, care pornește de la o curiozitate. Curiozitatea unora de a cunoaște mai mult despre trupul uman, evident. Și curiozitatea aceasta duce la privire pătimașă. Îi vedeți pe stradă. Ii vedeți pe stradă cum întorc capul și uneori merge soțul cu soția pe stradă și el se lasă cu jumătate de metru, cu jumătate de pas mai în spate și întoarce capul să vadă altceva. Privirile pătimașe. Și aceasta nu se oprește la privirea pătimașă. Tot un fel de Privire pătimașă este și pornografia, scrisă sau ilustrată. Să știți că pornografia nu este doar ilustrată. Acele fotografii murdare poate însemna și pornografie scrisă. Pentru că pornos în limba greacă înseamnă urât. Și grafie înseamnă scriere. Deci, ceva urât prezentat grafic, care poate fi ilustrat sau înscris. Există literatură pornografică, fără nicio fotografie pe care unii o consumă. Domnul Isus condamnă acest păcat. Este foarte categoric Domnul Isus când spune cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. În inima lui. Deci Domnul condamnă păcatul acesta al preacurviei din faza lui la nivelul minții. Nu trebuie să ajungi să comiți păcatul acesta. L-ai comis în mintea ta în momentul în care ai privit o femeie poftind o Evident că nu putem pune pe același picior de egalitate păcatul cu păcatul acesta la nivelul minții, dar tot păcat este. Și o să ajung și acolo ca să fac o comparație între păcatele trupului și alte păcate, așa încât să vedem că și alte păcate sunt tot atât de grave ca și acestea. Necurăția este un alt termen care apare chiar aici în această listă a roadei sau a roadelor firii pământești. Necurăția este un termen general care acoperă domeniul gândurilor, al vorbelor și al faptelor. Dar ține tot de domeniul acesta al păcatelor de natură sexuală. Păi avem păcatul desfrânării, desfrânarea sau promiscuitatea, care se referă la un comportament deșanțat, în care sunt incluse mai multe vicii. Poate fi beția, senzualitatea, amestecate. De obicei, spunem despre cineva că se desfrânează sau are un comportament caracterizat prin promiscuitate, omul care căruia îi plac petrecerile care combină uh, beția cu uh, pofta ochilor, cu uh, alte păcate de natură sexuală, senzualitatea, plăcerea, accentul pe plăcere. Un alt păcat din aceeași categorie este satisfacerea ilegitimă sau solitară a apetitului sexual, în limbaj biblic malahia, iarăși un păcat foarte mult practicat, în special de tineri astăzi. Să nu mai vorbim de păcatele care oarecum încununează această listă, cu ghilimelele de rigoare, evident, a păcatelor de natură sexuală. Sexul premarital, care ia proporții chiar printre cei care se numesc creștini. Nu vreau să dau procente ca să nu sperii pe nimeni. Am citit statistici și procentele sunt uluitoare. Sunt uluitoare chiar Printre creștini. În lista noastră, sexul premarital s-ar include la curvie. E păcatul între două persoane care nu sunt căsătorite. Adulterul, pe de altă parte, este păcatul pe care îl comite, păcatul sexual comis de un om căsătorit, care pe lângă faptul că păcătuiește în felul acesta și calcă un legământ pe care l-a făcut cu soțul sau soția care încă îi trăiește. Deci noi îl numim păcatul adulterului pentru că îl comit adulții, deci oamenii căsătoriți. Apoi Ultimul care este poate și cel mai grav este capitolul perversiunilor sexuale și acestea sunt numite așa. Am văzut patim scârboase, le numește Apostolul Pavel, pentru că ies din cadrul scopului stabilit de Dumnezeu pentru satisfacerea nevoilor sexuale. Uh, și pentru procreere. Două sunt scopurile pentru care Dumnezeu a permis omului să îndeplinească aceste pofte firești până la urmă. Uh, procreerea, adică înmulțirea oamenilor pe pământ și dăruirea de sine, un act reciproc între soț și soție. Perversiuni sexuale pot exista chiar în familie când se depășește acest cadru, când, intimitatea, când limitele intimității fizice între cei doi soți sunt depășite de tot felul de fantezii și teorii pe care unii le culeg din literatura aceasta deșănsată a lumii. Apostolul Pavel, în cuvinte simple, sigur că noi aici probabil că se va detalia, dar doar atât vreau să citesc din Romani, capitolul 1, când spune Apostol, Apostolul Pavel, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Și nu se referă aici numai la prostituție. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuiințarea firească a femei, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte femească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, bolile care vin pe această cale, atât la bărbați cât și la femei. Și sunt multe alte perversiuni care se practică uneori chiar în cadrul familiei. Încă un păcat pe care eu l-aș include tot în această listă de păcate trupești. Lenevia. Lenevia. O includem și la alte lucruri asemănătoare cu acestea. Versetul 21. Și de ce includ lenevia aici? Pentru că lenevia este legată de poftele trupești, în sensul că asingură, asigură fondul pe care acestea apar. Trândăvia îi pregătește scena lui Satan ca să vină și să te ispitească. Când împăratul David nu a avut ce să facă și a omorât timpul, cum zicem noi, și a ieșit pe terasă, pe acoperișul palatului, a văzut-o pe Batceba. A avut timp să contempleze tot ce se petrecea acolo în grădină. Și pe fondul acesta a fost ispitit și până la urmă a cedat ispitei. Proverbe, capitolul 21, versetul 25, cuvântul Domnului spune astfel, Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte. Păi ce să facă altceva? Dacă nu face nimic altceva, dacă nu lucrează, n-are decât să poftească. Și tot în proverbe că simt scris, cum se învârte ușa în jurul țâțânii, tot așa se învârte leneșul în patul lui. Și patul devine o scenă a fanteziilor lui, am putea să-i zicem. Deci atât de ce includ și lenevia la păcatele trupești. Acum câteva remarci generale cu privire la aceste păcate. Păcatele acestea vin pe fondul unor pofte legitime, lăsate de Dumnezeu, cum ar fi foamea, cum ar fi setea, cum ar fi apetitul sexual. Acestea sunt pofte, necesități, pofte legitime sau necesități în viața noastră. Însă, păcatele de care vorbim sunt o pervertire a unor aspecte fiziologice prin care ar trebui să-L glorificăm pe Dumnezeu. Apostolul Pavel zice, deci fie că mâncați, fie că beți să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Și unii din noi transformăm această necesitate de a mânca și de a bea nu în slava Lui Dumnezeu, ci în ponegrirea numelui Lui Dumnezeu, în gratularea propriei persoane. Intimitatea sexuală care face parte a planului Lui Dumnezeu pentru omenire, iarăși poate fi dusă până acolo încât să devină un păcat atunci când iese din limitele stabilite de Dumnezeu, din cadrul legitim. Păcatele acestea întinează trupul omului care ar trebui să fie templul Duhului Sfânt. Poate de aceea aceste păcate sunt considerate de mulți credincioși a fi cele mai mari păcate. Când auzim de cineva că a curvit, că nici nu ne mai apropiem de el. Fumatul, iarăși, este unul din păcatele pe care noi le considerăm mari. Grețos, este grețos să vezi pe cineva că fumează, că și vată mă trupul în felul acesta. Și considerăm lucrul acesta păcat, nu? Dacă un creștin de-al nostru care, știu vine regulat la biserică, ar fi văzut odată pe stradă fumând, cred că ar fi scos din părtășia frățească pentru multă vreme, pentru că noi considerăm aceste păcate ca fiind păcate foarte grave, la fel, cu, la fel se întâmplă și cu beția. Le considerăm mai mari decât ura, decât bârfa, decât minciuna și alte păcate despre care s-a vorbit aici în săptămânile trecute. Dar oare așa este? Oare așa este? E percepția noastră, pentru că ne-am obișnuit cu aceste păcate. Cu mânia ne-am obișnuit, cu ura ne-am obișnuit cu bârfa ne-am obișnuit, cu fățărnicia ne-am obișnuit și chiar dacă îi prindem pe frați, chiar pe slujitori în aceste ipostaze, îi iertăm ușor, pentru că ne-am obișnuit cu aceste păcate. Ceea ce vreau să spun eu este că păcatul este păcat. Indiferent că este păcat al trupului sau păcat al sufletului, care ține de psihicul omului, atunci când omul uh, persistă în acest păcat, păcatul îl duce la pieire. De aceea Apostolul Pavel spune și încheie aceste trei versete, vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri, unde intră atât păcatele trupului, cât și păcatele care țin de sufletul nostru, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Înainte de a vă prezenta câteva soluții, aș vrea să vă citesc un material pe care astăzi l-am descărcat. De fapt, materialul este lung, poate de 7, 8, 10 pagini, dar am scos din materialul acesta, scris pe internet de un preot. Preot, nici nu m-am uitat bine din ce cult, dar era dintr-un cult... Istoric. Iată ce scrie el despre păcatele trupului și despre rolul internetului în cultivarea acestor păcate. Am uh, luat acest material ca să vedeți că de multe ori noi nu suntem atât de direcți când vorbim despre aceste păcate. Trebuie să recunoaștem că relațiile pe internet nu sunt numai lapte și miere, Ba din potrivă unii găsesc un mod de a se distra, cu ghilimele de rigoare, defăimând, jocorind, vorbind de rău. Clericii sunt persiflați, bancurile și anecdotele sunt la ele acasă. O altă faptă urâtă este de a uita de Dumnezeu, de Cel care ne-a făcut, cum putem să numim pe cineva tată, așa cum facem când zicem rugăciunea domnească. Dacă pe tatăl nostru cel ceresc îl ignorăm, nu i arătăm dragostea ce îi se cuvine și respectul cu care îi suntem datori. E chiar trist să constați că unii se dedică în totalitate pasiunilor, apucăturilor relelor, tabieturilor fără de legilor și nici măcar după ce au făcut păcatul, nu-și amintesc de Dumnezeu, fără îndoială că vom da socoteală și pentru administrarea păguboasă a timpului nostru, căci Dumnezeu, care a sădit urechea, toate le aude, El care a făcut și ochiul, toate le vede. Privitul la obscenități, chiar fără a păcătui mai apoi cu trupul, este de asemenea un păcat foarte mare. Priveliștile păcătoase, materialele pornografice, bancurile, jocurile de distracție, îl răpun pe om, oricât s-ar crede de tare în virtute. Cum să faci din trupul tău templu al Duhului Sfânt, dacă nu ai fundament, dacă materialul de construcție sunt pozele nud, dacă rugăciunea ta este râsul nebunesc, dacă în loc să ajuți un sărac, un năpăstuit, Îți dai banii și îți vin sufletul la jocuri. Mulți au așa temeritate pe internet de te și miri. Obțin cu rapiditate cele ce-și doresc, știu să vorbească în limbajul cifrat al internauților, negociază, tratează, schimbă, corup, persiflează, descarcă, informează, dezinformează, captează. Aceștia nu sunt decât niște prinți a Întunericului. Cei ce caută să placă mult oamenilor, fără să le pese dacă sunt plăcuți lui Dumnezeu, vor da până la urmă seamă de faptele bune pe care ar fi putut să le facă, dar nu le-au făcut, dintr-o fie, semeție, mândrie efemeră. După păcatul făcut cu pofta și întinarea ochilor, dacă urmează păcatele trupești, atunci te faci precum slujitorii la idoli. Ai curvit, ai preacurvit, te-ai mâniat, ai asuprit, ai râs fără socoteală, ai bagiocorit, ai făcut petreceri șănțate, oaspeți, ospețe, beții îngrozitoare, ai înjurat, ai fumat și ai cântat melodii curvești. Atunci i-ai întors spatele lui Dumnezeu iar acela care îndrăznește să-i întoarcă spatele este închinător la idoli. Așa sunt vremurile, își găsesc scuze mulți. Oamenii se închină astăzi vinului, trupurilor frumoase și arătoase, cuvintelor obscene, țigării, calculatorului și multor altor semizei care au băgat atâția oameni în iad sigur că articolul continuă mai mult. Mi-a plăcut stilul direct în care acest preot demască păcatul și nu numai păcatul tinerilor, pentru că nu numai tinerii intră pe internet. Care este soluția, frați și surori, la păcatele acestea ale trupului? Având în vedere forța și perfidia ispitelor trupești, în multe situații este recomandat să nu lupți cu ele, ci să fugi de ele. Așa ne îndeamnă Apostolul Pavel, așa l-a îndemna pe mai tânărul colaborator al său, pe Timotei. Fugi de poftele tinereții. Tradus pe limbajul nostru înseamnă evită ocaziile care pun presiune pe tine și care conduc la păcat. Fugi din zona aceea unde simți presiunea păcatului. Apoi, tot Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 6 cu 18, Fugiți de curvie, nu spune luptă-te, împotrivește-te curviei, ci fugi de curvie. Și motivează, fiindcă trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Tot Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, capitolul 5, ne spune Feriți-vă de orice se pare rău. Chiar și în situații în care nu ești sigur că e păcat sau nu e păcat. Mai bine evită această situație decât să păcătuiești. Deci, prima recomandare și soluție totodată este să fugi de păcat, pentru că de cele mai multe ori păcatele acestea trupești reușesc să corupe, să, să corupă uh, pe tineri și pe mai vârstnici. Apoi, o altă recomandare, să nu ai încredere în tine însuți. Unii spun, eu mă pot lupta și cu lei și cu orice păcat. Nu fi atât de sigur. Vezi ce spune înseleptul Solomon despre orbirea acelui tânăr care mergea după femeia stricată ca boul care se duce la macelărie. Un bou merge la macelărie fără să știe ce urmează, dar merge liniștit. Merge pentru că îl trage cineva așa cu o sforicică sau poate merge de bună voie după stăpânul lui fără să știe că merge la măcelărie. Cam așa se duce tânărul din Proverbe, capitolul 7, după femeia aceea stricată care l-a ademenit și a urmat-o până la casa ei. Iosif nu a avut încredere în sine, mă refer la Iosif din Genesa, la fiul lui Iacov, și când păcatul s-a apropiat de el, a fugit, a fugit din casă ca să nu păcătuiască cu lui Potifar. La fel și despre vin ne spune înseleptul Solomon, nici să nu ne uităm la el, cum curge roș și face mărgăritare în pahar. Nici măcar să nu ne uităm dorindu pentru că e multă amăgire în paharul acela. Există însă și unele situații că nu poți fugi, datorită circunstanțelor în care te afli, nu poți fugi de acolo, nu poți fugi de ispită. În aceste situații, Iacov este cel care ne spune, împotriviți-vă deavolului și el va fugi de la voi. Sau apostolul Petru zice, împotriviți-vă lui tari în credință. Trebuie în multe situații să ne împotrivim, evident, dacă există un mediu păcătos unde lucrez eu sau unde studiez, nu? Suntem angajați, suntem studenți, suntem la licee, nu pot fugi, nu pot fugi de la serviciu, îmi pierd pâinea, dar acolo, în mijlocul acelei atmosfere păcătoase, eu pot să mă împotrivesc uh, păcatului rezistând și eventual făcând ceea ce voi recomanda acum, la urmă, rugați-vă pentru puterea de a birui ispita. Rugăciunea să știți că rezolvă aceste situații foarte delicate din viața noastră. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10 cu 13: Nu v-a ajuns nicio ispită care să fi nu care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va a să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Slăviți să fie Domnul! Totul este ca în rugăciune să cerem ajutorul Domnului, și să ne împotrivim celui rău tari în credință, așa cum suntem îndemnați de Apostolul Petru. Cam aceasta a fost, frașii și surori, introducerea la aceste păcate ale trupului. Sigur că uh, vor fi unele dintre ele detaliate, cu exemple, așa încât să ne dăm seama de gravitatea lor. Fie ca auzind aceste cuvinte neplăcute, care țin de domeniul întunericului fiecare dintre noi să ne îngrozim și îngrozindu-ne să ne îndepărtăm de tot ceea ce ni se pare rău. Domnul să ne ajute, amin.